за обрій, лишаючи по собі золоті вихори Інею, поєднуючи відоме з невідомим. Але навесні так чи інакше все змінювалося, повітря ставало іншим, воно зрушувалося з місця, перемішувалося над станцією, і в загуслому застояному просторі раз по разу протікали струми чогось невідомого, чогось такого, що кидало тебе вперед, примушувало себе чи боятися, чи битися частіше. Вечірні ліхтарі горіли відчайдушно чайдушної розпечину. З ріки підіймався туман. Локомотиви в темряві рухались обережно, як пси. У березні він завжди втрачав спокій. У березні хотілося вибратися звідси, поскидати речі до торби і рушити першим вечірнім у невідому напрямку. Закинутися в зелених сутінках, розчинитися, рухаючись за сонячними потоками. Навесні вечорами їх усіх тягло на станцію – до її порожніх запахів і транзитних світел галаслива підліткова компанія отиралась під вокзальними стінами, різко реагуючи на зауваження дорослих, непокірно виставляючи молоді стрижені голови на зустріч усім вітрам і потягам, беззмістовні розмови, безтямний сміх, нічим не мотивоване щастя. «Саме так має все бути навесні, коли тобі 14. Саме так усе й було». І не було нічого позати. Ні прапорів над станцією, ні злості у балачках дорослих, ні кордонів, ні розмитих часом портретів на дошці пошани, ні порожніх прилавків у холодних крамницях, ні темних обличчю у чорних телевізорах, ні брехливої преси, ні паскудної ранкової жрачки, яку мусила перебиватися родина. Було лише свіже, як вода, вранці повітря березня. Повітря, що відігравалось по зимі і складалося із солодкої віри. В те, що все лише починається. Що далі буде лише краще, чим далі, тим краще. Та й нині, тепер ось тут, у запальованому сквері серед чорних снігів у чорноті, наповненій пташинами криком і сигналами локомотивів. Тут теж, тут теж усе добре. Все неймовірно добре. Все так, як треба, аби відчувати у повітрі струмені щастя, що змішуються зі струменнями голоду. Світ простий і зрозумілий. Його рівно стільки, скільки ти зможеш відчути і охопити своєю пам'яттю. Він має чіткі обриси і міцні кордони. Кордони ці полягають зовсім поруч, за ближнім родом холодних дерев. Там далі, за цими видами, Гордонами починається щось інше, щось цілком чуже, незрозуміле і тому мало цікаве. Невідомі тобі люди, недоточні до тебе обставини, непрояснене для тебе країни. Тут натомість все на своєму місці. Все можна було пізнати на дотик, усе відчувається за голосом. Дім наповнений тисячою предметів, місткий і вивчений на пам'ять до останнього гудзика в горішній шухляді. Родина, до якої звик так, як звикають до власного тіла. Батьки ще живі й здорові, від яких усе більше віддаляєшся, які все менше тебе розуміють, хоча це з жодною мірою тебе не турбує. Достатньо того, що вони просто десь є, десь поруч. Оберігають тисячу звичних тобі з дитинства предметів, долучаються до тисячі відомих тобі з дитинства голосів. Тому хай віддаляються, хай не розуміють, у цьому світі їм все одно знайдеться місце. Вистачить часу, аби все владнати. Вистачить простору, аби не зважати один одному. Вистачить місця для школи з її мертвонобним духом, підгритої їжі, з лункими вечірніми коридорами, з близькістю і відчуженістю. Вистачить місця для друзів і знайомих, для необов'язкових розмов, нетривалого захоплення – Неусвідомленого страху для ворогів теж вистачить місця, для образ, для ганьби, для останніх підліткових сліз у подушці, які ніхто не побачить, але які ти сам ніколи не забудеш. Усьому стане місце, оскільки все так і створювалось, усе помістилося, ніщо не буде зайвим. Головне не виходь поза кордони. Тримайся цього ламкого березневого світла що так швидко завершується. Зазирає у станційні вікна, ніби в акваріум з монстрами. Бери від життя лише те, що готували спеціально для тебе. Виростала сестра, дорослішали однолітки, відходили у минула школа. Перший слід було залишати цей світ не довше, вибиратися з нього до міста, до навчання. І цей вихід поза межі власного кокона, поза межі зрозумілого виявилося першою катастрофою. Травмою, яка потім супроводжуватиме його протягом довгого часу. Адже змінювались не просто адреси, не просто обставини. Змінювались уявлення про світ, про його межі та можливість. Раптом виявилося, що світ набагато більший, ніж ти собі вигадав. І набагато небезпечніший. Раптом виявилося, що він складається з безліч невідомих і незрозумілих тобі об'єктів. Що мова його складається з тисячі невідомих тобі слів. І ось прямо тепер необхідно всі ці слова вчити, вчити і вживати, інакше не виживеш, не повернешся звідси додому. Вийняти зі своєї шкаралущі, вимотаний із кокона, він стоїть посеред порожньої чужої йому країни і не може зрозуміти, як бути далі. Як встояти проти цього невидимого тиску, який його вичавлює з реальності? Шок і розпач охоплюють його. Найбільше йому тепер хочеться повернутися років на десять назад. У свій старий одяг, до своїх дитячих речей, до своїх схованок. Ну, але в сімнадцять страх минає сам собою. Ти долаєш його природнім бажанням вижити, вигристи свій шмат справедливості. Він звикає поступово до великого міста, до чужих людей, до нових обставин. Єдине, що за першої ліпшої нагоди, щойно з'являється можливість, тікає додому. Добирається перекладними, ніби холодна пружина виштовхує його з нового життя. Назад у його кокон, назад до його зони спокою. Приїжджає, зачиняється у своїй кімнаті, нікому нічого не говорить. Ігноруючи батьків, не помічаючи сестри. Так, наче молодий кенгуру підріжче намагається забитися назад до маминої кишені. Проте елементарно не може там поміститися, що ясна річ виносить певну напругу в родинні стосунки. На вихідні усе було як раніше. Ті самі дерева на обрії, те саме небо над дахами, той самий запах минулого. Ось тільки ж було безнадійно розламано, світ було розламано. І скласти його докупи просто неможливо було. Підмучившись п'ять років, він повернувся назад на станцію. Почав викладати в школі, певний час не сприймав запаху зі шкільної їдальні. Потім погодився, що це відтепер буде його запах, запах пересмаженої гіркого, запах байдужості і відстороненості, запах чужого життя, яке намагаєшся видавити за своє. Світ знову стиснувся до звичних розмірів. Двері за ним зачинилися, він знову був у безпеці. Не визирати назовні, не заговорювати з незнайомими, знати місце розташування всіх необхідних тобі речей і предметів. Солодкий запах газу на ринковій кухні, шурхіт дощу за вікном, ніби віддалена робота океану. У березні він щоразу відчував цей дивний протяг, так, мовби пружина упиралася йому в серце. Поруч був зовсім інший чужий світ, настільки прекрасний, настільки й незбезпечний. І ось, що невідворотна, його присутність зовсім поруч, за рогом, за обрієм, позбавляла спокою та рівноваги. Тоді Паша виходив на ганок, сходив у сад і слухав, як над деревами йде дощ, як він обступає, обставляється, як чіпляється за тонкі яблуневі гілки, падає йому під ноги так, як може падати лише в березні». Перша стоїть на чорному пероні і, зауважує, що дощ починався із ночі, не думає припинятися. Виливається на місто, навскісно б'є по металевих товарнях, по розбитих цистернах. Паша накидає на голову капюшон і стає під дешок. Притискається до вокзальної стіни. Друга ніч. До вокзалу повертатися не хочеться. Але дощ це є все настирливішим. Він починається десь за проспектом і тягнеться на північ. У бік пашеної станції. Виявляючись із відстудженого нічного неба. Добре, що може перечекати тут до ранку, думає паша, ловлячи губами крижані каплі. Куди ми зараз пішли? Нікуди тепер не підеш. Сиди, чекай, сподівайся, що тебе не затопить. І що вдасться вціліти, і що далі? Двері вокзалу зі скрипом причиняються. На вулицю вичавлюється пасажир. Саме вичавлюється, як зубна паста з тюбика. Спочатку пакет, потім кашкет, за протримується ногою двері. Витискається весь, опаняється на вулиці, і щулиться від дощу, зауважує Паша. Вреде до нього. Старий офіцерський кашкет з відірваною кокартою, темна шинель залізничника – точніше залізничниці з жіночого плеча, у руках пакети із супермаркету. В пакетах, наскільки можна зрозуміти, так само пакети. Купа порожніх пакетів, замотаних і перекручених, мов кишки. І на ногах у нього на чорних від пилу кросівках теж намотані прозорі пакети, ніби лікарняні бахіли, чорні нігті, чорні зуби, тягуча посмішка. І глибокі зморшки на веселому обличчі. Ага, і ще борода яку Карла Маркса, І волосся лізе в нього. Лежить на плечах, осипається, мов глиця з ялинки, що постояла в темній кімнаті до весни. Ставить на землю пакети з пакетами, дістає з кишені недопалок, затискає його своїми чорними зубами. Та пхається лицем просто до паші. «Ей, служивий!» – кричить. «Вогню дай!» «Не курю!» – зверху відповідає паша і аж витискається в стіну. «Треба йти», – думає. «Все, треба йти». Але старого таким не приймеш. Він уже обставляється своїми пакетами з пакетами. Дощ холодно світить в його бороді, як роса у серпневих травах. Спрямовує на Пашу свого чорного нігтя і радісно повторює. «Дай, служивий». І так упевнено він це говорить, що Паша Мимоволі тягнеться до кишені і знаходить там відібрану малого запальничку. Старий далі тягнеться до нього писком, ніби цілуватися хоче. Паша схиляється, ловить мертвоний запах гнилизни й старості, підносить долоні, прикриваючи запальничку. Короткий спалах вогню на мить вихоплюється з нічного тла по губи і на бряклу, як у небіжчика шкіру. Так, безумовно, жовте око що дивиться на нього з-під опущеної брови, але вже за мить вогонь гасне на вітрі. Старий втім устигає глибоко затягнутися, мовби, стягує в себе все довколишнє тепло. Затримує дихання, важко видихає. Потім знову спрямовує на пашу свого чорного нігтя. Що? Сміється. Навалюються наші. Навалюють, відповідає паша, неуважно, не знаючи, як відчепитись від цього божевільного з його пакетами. Навалюють, задоволено повторює старий. Наші можуть. Можуть, не сперечається паша. Можуть, радісно сміряється старий. Ага, ще раз погоджується паша. «А що ж ваші не відповідають?» – раптом питає його старий. Паша здригається, дивиться на старого і розуміє, що ніякий він не божевільний, що все він чудово розуміє і всьому він прекрасно розбирається. І Пашу бачить просто наскрізь. І старий теж бачить, що Паша все чудово розуміє, тому дивиться уважно, прискіпливо, з жовтою ненавистю в очах. Паша нервує, не знаючи, що робити». Поправляє пальцями окуляри, втискається в стіну, приглушити його треба чимось, думає. Дивлячись на старого, просто взяти і приглушити. І погляд його поступово важчає. Остигає, мов земля під зимовим дощем. І він повільно-повільно кладе запальничку назад до кишені, але старий перехоплює цей його рух. І навіть у темряві помічає, як змінився у паші погляд. І коли мовчанка між ними стає зовсім нестерпною, раптом відкидається назад і починає хрипко сміятися. «Да, служивий!» – сміється, захлинаючись. Отак так, от, ага!» – сміється так підчайдушно, що Паша теж не відтримує і починає посміхатися. Старий натомість аж кашлем заходиться, внутріаним, отруйним, так що Паша знову втискається в стіну. Старий віжд кашлюється, переводить погляд, заспокоюється. «Дощ який, а...» питає його, старий, все так само весело. «Тобі куди?» «На станцію», відповідає Паша. «Це там, старий, впевнено, ти цей нігтим у темряву. Он там, бачиш, це полярна». Паша дивиться в темряву, вона рухається і пульсує. І жодних сірок там, ясна річ, немає. Є натомість уся там каламуть, яка вже котрий день висить над містом, обтяжує його, наповнює його собою». Скільки потрібно ще часу, аби все це закінчилось, думає Паша, розглядаючи навскісні потоки. Скільки часу потрібно, аби це все зникло під водою? Час зупинився, нічого не лишилося, нікого не шкода. Я ніколи не зможу звідси вибратись, ніхто не зможе звідси вибратись живими. Усі залишимось тут, усі поляжемо під цією мертвенною водою. Паша згадує все, що бачив за ці два дні: всі вимучені очі, перекручені злістю обличчя, «Ці хріпкі від зневоднення голоси, всі розхитані безсонням постаті, весь холод і всю вологу». Його раптом починає піднуджувати. «І від того, що і від того, що дуже хочеться їсти, і від старого, який пахне смертю, так ніби розкладається просто тут, у дощових потоках. «Бачиш?» – питає старий. «Бачиш її?» «Не бачу», – відповідає Паша. «Правильно», – погоджується старий. Правильно, немає там нічого. І говорить, як у гарячці, тисаючи пальцем у темряві. Два товарняки з тілами. Два вагони, служивий, сам бачив на моїх очах. Нічого немає, нікого не шкода. Бере пакети, тягне, підставляє голову під дощ, зникає за рогом. День третій. Схожий на рибалку, що за цілий день так нічого й не піймав. Дощовик під ним, камуфляж, на ногах гумаки – Черво висить, а як торба в листоноші, з халяви чоботи стримить на гай. Щоб ніхто не сумнівався, з ким має справу. Курить великою, стриженою головою. Курчить, командує, але ніхто не слухає. Бійці довкола метушаться. Не так, аби щось зробити, як просто, аби зігрітись. Підкочують під вокзальні сходи чорну від диму польову кухню. Розпалюють, прогрівають їжу, дощ не припиняється зночі, не вщухає, заливає вогінь. Бійці витягують звідти великий намет із рекламою місцевого пива. Напинають над кухнею, самі теж збираються в середину. Алексей Єлісєюч стоїть під холодним січневим небом і не знає, як бути далі. Залізти в намет і опинитися на рівнем з підлеглими, втратити авторитет, так би мовити, чи залишитись на вулиці і остаточно промокнути. Важкі, холодні краплі стікають товстими, неголеними щоками. Стоїть і злісно обзиває бійців. А ті у підповідь теж обзиваються. Е, аж зрозуміло стає, що це в них така манера спілкування. Занадто емоційно, чи що як у подружжя, що живе разом не перше десятиріччя. Всі пристойні слова давно закінчились. Для комунікації лишились прокльони і прокляття. Не мовчати ж тепер правда. Паша з малим вибираються в зал очікування. Проштовхуються крізь натовп поближче до вікон. За вікнами, повернувшись до бівців, надривається Єлісєюч. Що кричить, не почуєш, але жестикулює так енергійно, що все зрозуміло. Дим із кухні розбивається дощем, стелиться землею. Менше за все хочеться виходити з будівлі вокзалу назовні, під дощ. Жінки взагалі стоять, туляться одна до одної, припадають до вікон, так, ніби дивляться кіно без звуку. У головній ролі Єлісєїч – великий, німий. Розмахує руками, погрожує кулаком, загрозливо показує поглядом кудись на обрій. Раптом повертається, зауважує глядацьку аудиторію. Десятки наляканих жіночих облич, що уважно стежать за кожним його рухом та жестом. Затинається на якусь мить, окидає всіх суворим отаманським поглядом, Фокусує зір і знову починає кричати. Закличний підбадьорливо. Лексику, схоже, використовує ту саму, проте якось ураз підтягує черево, навіть шоки підтягує, військовий одне слово. Паша спостерігає за ним і ловить себе на думці, що погляд в Алєксія Єлісіїча такий відкритий і пронизливий, ніби він звертається безпосередньо до нього. До паші, ніби с нами, з ним, з пашею, ділиться чимось сокровенним. «Чорт, так і є!» – доходить до Паші. Він же мені щось і кричить!» Паша розштовхує жінок, пробивається до дверей, відчиняє їх. Представник долітає до нього незадоволений голос – Алексея Єлісєюча, йобаної громадськості. Паша спускається сходами, накидає на голову капюшон. Малий не відстає, йде слідом, тримаючи в руках битку. Підходять. Паша протягує Єлісєючу свою задрів'янілу руку – Єлісійш напружується, але тисне, малому теж тисне, за інерцією. Схоже, не знає, як говорити, підбирає інтонацію. Зрозуміло, що так, як і з бійцями, говорить з пашею, не можна. По-перше, представник громадськості, по-друге, дитина поруч, тому збирається з думками. Смахує каплі з обличчя, киває товстою щокою в бік кухні. «Значить, так» каже зірваним командирським голосом. «Як і обіцяли», – показує на кухню. «Організовуємо, каже, прийом піщі гражданського населення», – додає діловито. «Ви, значить, уважаємий представник громадськості, цим і займіться. Так, значить, інструкції, каже, з центру», – додає. Бійці дивляться з пашою на ненависть. Мовляв, якби цей мудак відсипались би тут. Не могли тут на цій богом забутій привокзальній? Паша ловить на собі ці погляди, сповнені справедливого обурення, проте діватись нема куди. Назвався представником громадськості, забезпечує безперебійний прийом піщі. Чим він не займається? Повертається в зал, де його відразу ж вступає жіночий натовп. Мокрий і недовірливий слухає його, мовчить. І вже в цій мовчанці Паша чує претензії, але рішуче підіймає руки і починає говорити. «Значить так, – говорить, – інструкції, які обіцяли, – каже». Прийом піші, додає, гражданського населення, уточнює. Жінки слухають, не перебиваючи, мовчать. Паші здається, що його просто не розуміють. Якимись не такими словами він говорить. Опускає руку, поправляє окуляри. «Послухайте», – говорить Томлено, – «там, – показує за вікном, – можна поїсти. У кого є посуд, підходьте». «Автобуси будуть?» – так само втомлено питає його жінка в чорному жалібній хустинці. Обіцяли, відповідає Паша З центру, питає жіночка З центру, не заперечує Паша Жінки тягнуться на вулицю Прикриваються від дощу, хто чим може Оточуючи намет, простягаються порожній посуд Боєць у білому брудному халаті й гумових рукавичках Щедро накладає якусь мокру кашу і жматком темного м'яса Інший розливає чай по кружках і термосах Всім вистачить, сміється, всім бабоньки вистачить Жінки не реагують, навіть не плачуть. Холодно, мокро, хочеться їсти. Хапають свою пайку, біжать під потоком води назад у приміщення вокзалу. Паша стоїть на сходах, видає, що контролює процес. Малий, пробіг натовпом, нарив десь у тарілку, прибігає з кашею. Половину ковтає сам, жадібно й шпитком, мовчки, решту зсує паші. Той спочатку віднікується, ніби не голодний, проте не витримує. Бере ложку, швидко доїдає за малим. Одразу ж відчуває, як давно не їв, як зголоднів. Утомлено притуляється з полоною до колони, розглядає натовп у дощі. Жінки проходять повз нього, дехто киває йому. Як давньому знайомому йому, мовляв, усе нормально, дякуємо, йому. Дивляться на нього, як на головного. Можливо, справді думають, що він тут за щось відповідає. До того ж, Єлісеїч спілкується лише з ним, виключно і підкреслено. Підходить, потріляє, мерзлукувато руки – Завершає, каже, прийом піщі, согласно інструкціям. У существі хоче погоджується Паша. «Чо там? Автобус коли буде?» – буде, неохоче відповідає Олексій Єлісевич. Нервово присмоктуючи товштою щукою точно по графіку подачі. «Ну і добре», – відказує на це Паша. «Ну і зашибісь». «Бійці стоять». Стоять, подалі дивляться на мокру чергу. в суціль зі жінок. Намагаються якось підняти бойовий дух, розрядити, так би мовити, хуйову атмосферу. Жартують, підсміють одне одного. Жінок та натомість лякає. Від військових вони тут особливо добра не очікують. Хапають свою їжу, тікають назад до вокзалу. На пашу бійці і далі поглядають недобре. Мовляв, місцевий не воює, бабами прикривається. Щось одне одне нашіптують. Самі ж сміються, показуючи сильні молоді зуби. Паша стійко робить вигляд, що його це не стосується. Стоїть, підпирає колону, слухає, як угорі над ним торкочуть перемерзлі голуби. З-під намету виходить один із бійців, молодий, років 20 русявий, акуратний, начищені берці та що там берці, навіть нігті підстрижені. Повнуватий, щоправда, білий махсхалат, чорні пухкі куртки – на пінгвіна схожий, думає Паша. Чорний верх, білий низ і стара офіцерська планшетка через плече. Мабуть, політрук піднімається сходами до Паші, закидає планшетку за спину, дістає з кишені яблуко, протягає малому. Малий дивиться на нього зверху. Проте яблуко бере і відразу починає гристи, демонстративно не подякувавши. Боєць-пінгвін дивиться на нього, проте не витримує погляду, повертається до Паші. «Шо, бать?» – питає діловито. «Як обстановка?» – говорить грамотно, без акценту. Відразу зрозуміло, що не місцевий, Хоче зрозуміти настрої мирного населення. «Обстановка як обстановка», – відповідає Паша. «Ну а на що йому відповісти?» «Важко було», – питає далі пінгвін. «У сенсі, – не розуміє його Паша. Ну, під цим киває півін головою на північ. «Важко було». Малий теж підводить голову до паші, мовляв «Ану-ану, важко тобі було чи ні?» І голуби вгорі, схоже, теж висовують свої дзьоби, дослухаючись, що ж він відповість. «Тут жінки і діти», – обережно говорить паша. «Їм важко». «Ясно», – з розумінням киває головою пінгвін. «Ну, нічого, прорвемося, відбудуємося. Твій?» – показує на малого. «Племінник», – відразу попереджає паша. А де твій тато? Пінгвін нагиляється на малого, питає дружньо, проте дивиться прискіпливо, нічого не пропустить. У танку згорів, каже малий, хом'чить яблуко. У чиєму? спалахує оком Пінгвін. У своєму, відповідає малий, не моргнувши. Йому тато з війни пригнав, дідусь мій, пояснює. Де? заливається він, не витримуючи паша. Кивнув їх тато, інтернатський він, сирота, значить, співчутливо киває головою пінгвін. А мама є? Мама є, не заперечує Паша, мама в рейсі, провідниця. І тут таки прикушує язика. Провідниця, насторожено перепитує пінгвін. Ну і де вона тепер, де її рейс? Але тут його викликає Єлісєвич. Вчасно, між іншим, Вася говорить, що доїбався до гражданського лиця. Вася ще раз незадоволено кидає поглядом на малого, але той незворужно гризе яблуко, всім своїм виглядом перепитуючи. Точно, Вась, чого доїбався? Вася розвертається, біжить до своїх. Голуби розчавлено тиснуться одна до одного, аби зігрітись. Автобуси підганяють десь по четвертій. Два пошарпані лази, один синьо-зелений, другий просто брудний, ще до того і використовувався військовими. На сильному зеленому висять порвані прапори. Здовж борту написано аерозолем бойове гасло, яке вже не прочитати. А брудний, сірий під'їжджає з вибитими вікнами, звідки печально звисають мокрі фіранки, ніби рвані вітрила. І фари в нього теж розбиті. Та й номерів немає, якщо вже зовсім відвертові в обох лазах за кермом військові. Себто транспорт бойовий, у брудного навіть обшивка. Пробита з кількох місць. Дісталася. Жінки відразу вивалюються назовні, тягнучи на собі клунки й торби, волаючи за собою дітей та різне домашнє начиння. Кидаються до автобусів. Кричать, галасують. Олексій Єлісійович спочатку навіть не знає, що робити з цим гражданським населенням. Втім, швидко приходить до тями, пропихається ближче до бусів, підіймає руку, чекає, доки всі заспокоються». А коли всі більш-менш заспокоюються, починає злитись і пояснювати, що, мовляв, треба всім заспокоїтись і послухати те, що він скаже – а то жодного конструктиву і робочої обстановки. І взагалі всі вони його тут підзаїбали. Пояснює, що транспорт він зняв з фронту, де нині проливається кров за праве діло. І тому, якщо вони не зроблять кілька кроків назад, він взагалі має інструкцію з центру послати всіх нахуй і відправити транспорт назад, на передову боротьби за щасливе майбутнє». І коли всі затихають, Єлісеїч говорить, поважно похитуючи товстими щоками, що ось цей синьо-зелений поїде на комбінат. А ось цей просто брудний на поселок. І все? розчаровано питає його молода жінка в елегантному капелюсі, з ватяною ковдрою в руках. А що тобі ще? визирається на неї Олексій Єлісєїч. Додому треба провести, так я проведу. погрозливо обіцяє, він і починає проштовхуватись крізь натовп назад до своїх. Жінка починає плакати, а решта береться штурмувати автобуси. Краще вже на комбінат, ніж сидіти тут на вокзалі з цими товстими щоками, мудаками. А Олексій Єлісєвич командирським жестом підкликає до себе Пашу. Той підходить хоч і без ентузіазму. Значить так, каже йому Єлісєвич, будете за старшому в головному транспорті. В якому не розуміє його Паша? Ну, ось в цьому, показує Єлісєвич. Брудному до посілка. Будете відповідати за лічний сустав гражданського населення. Ясно? Питає, власне, не питає, наказує. Паша з малим забиваються останніми. Місця лишається тільки на сходинках, унизу, під самими дверима. Водій злоститься, кричить на жінок, аби ті проходили салоном. Але яким салоном, коли салон забитий подушками, матрацами та банками з домашньому консерваціями? Жінки сидять при розбитих вікнах, по двоє, троє. На сидінні хтось у когось на руках, хтось у когось на головою. Виснуть одна на одну, тиснуться, плачуть. В нею діти летить пір'яр з роздертих китайських пуховиків. Водій ховає подалі свого калашнікова, кричить паші «давай, заспокоюй їх». «Да як я їх заспокоюю», – кричить у відповідь паша, «рушай давай, укачаю їх, самі заспокояться». Водій спльовує. Паша причиняє розбиті двері, хоча сенсу в цьому жодного. Вікна вибиті. Зачиняти такі двері та саме, що накриватися взимку газетою. Але порядок є порядок. Двері причиняються, лас рушає. Олексій Єлісейович полегливо витирає щоки, поліва кухня остигає, як серце по великій любові. Їхати холодно і незручно. Їх із малим притиснуло до дверей, якась жіночка почала плакати просто на Пашу. Паша велику шкіряну свою валізу. Спочатку Паша пробує відсторонитися, відсунутися, але відсуватись немає, куди треба їхати так. Тож залітає до салону через лобове скло. Водій одягнув жовті тактичні окуляри, хоча допомагає це слабко. На півночі десь на виїзді з міста знову починає роздаватися спалахи з дощем – не видно, проте добре чути, що падає за спальниками. Жінка знову починають голосити. Всі разом, всі на купу. Малий якось знічується, втискається паші в куртку. Незрозуміло, чи то холодно йому, чи теж плакати хоче. тим, якщо й хоче, все одно не плаче. Від привокзальної повертають праворуч на південь. Об'їжджають повалений дорожній знак, потім розстріляний хлібовоз, потім гору викинутих меблів. Канапа, шафа, крісло з обдартою обшивкою. Ніби хтось тікаючи скидав баласт. Ранкове місто випалене, мов, кімнатні каміни. Під'їзди, розтрощені вітрини, продуктові магазини. У самих магазинах темно, грати на вікнах позабивано. Схоже, хтось намагався винести, будь хоча б щось. Хоча навряд чи виніс. Власник везе за собою придбати лише порожні прилавки і мертві старі холодильники. «Який ви носите соромно? Навіщо тобі вдома старий холодильник? Хіба що труп в ньому ховати?» Побачивши за магазином нову церкву, водій, волі хреститься. Частина жінок у салоні так само. На тих, хто не хреститься, дивляться з викликом і зневагою. Так на пляж ті, що стоять під горло в холодній воді, дивляться на тих, хто залазить у воду, боїться». На перехресті беруть правіше. Оминають чорне приміщення суду, ощадбанки з забитими фанерою вікнами, аптеку, прийомні вікна. Вивернуті грати. Так само хтось намагався, бодай, щось знайти, а ось чи знайшов – невідомо. Далі порожня школа. Знищений газетний кіоск, розстріляний облеск шмати, заліза – Палена цегла, кривавий одяг, на вулицях майже нікого. Тільки білі кіоски стоять, кілька військових курять, розмовляють, не звертають ні на кого уваги. Та ще й бабуся тягне мокрим асфальтом, санчата з картоном. Можливо, на розпал, можливо, заладати діри у вікнах, а так порожньо, мокро, жодного руху, жодних голосів. І тут на перехресті у них мало не врізається легковик. Водій настільки дивується, що лесь встигає приганмувати. Лас скрипить. Заумирає, водій навалюється грудьми на кермо. І легкових теж зазмирає. Мертвий непорушно. Пасав визирає у вікно і йому аж мову відбирає від побаченого. Просто перед ним стоїть старанно вимащений багном опель, а за кермом сидить ігуана. Сірий від безсоння, заляканий і злий. Сидить широко, розплющивши очі, і не знає сваритися чи вибитися. Поруч із ним на сусідньому сидінні сидить мужик в ондаторовій шапці і сірому пальті. Теж наляканий, теж сірий. Але річ не в ньому, річ у тім, що вгорі на даху опеля примотана мотузками домовина. Паша спочатку не вірить своїм очам, не може бути, думає, звідки вони її тягнуть. Але справа... «Домовина. І жінки це бачать і дивляться, муж зачаровані. І їхній водій навіть тактичні окуляри зняв, аби переконатись». Ну так, домовина. І Паша собі розуміє, що мужик в ондаторі, скоріш за все, замовник. Везе додому труни, буде когось ховати. А оскільки транспорту в місті немає, то везе її на таксі. А Йогуана, схоже, загалом однаково, що перевозити. Домовину то й домовину. Знаючи Йогуану, можна навіть припустити, що домовина не порожня, що там уже хтось лежить. І ось усе це це триває лише якусь мить. Кілька секунд ніхто не встигає нічого сказати. Лише жінки схлипують, і водій лаза дивиться на Ігуану, мов на капітана корабля-привида. Ігуана натомість упізнає Сашу, і очі його круглі, риб'ячі, здають зовсім круглими, як місяць. Дивиться на Пашу, мов на небіщика, що повернувся з цвинтаря на власних поминках. Страх, утім швидко минає, Ігуана тисне на газ. Опель зривається з місцем, у нікуди знелавкає в дощі. Мікрорайон закінчується. Далі траса тягнеться порожнім полем, посеред якого стоять бетонні конструкції. Ще з 80-х щось недобудоване, навіки покинути, а тепер ще й добити мінометами. За полем Рівчак. Через нього перекинуто міст, і ось перед мостом стоїть пост. Видно, довго за нього билися, як при цьому місту цілів не зрозуміло. Але в цілі стоїть, під'їжджають, пригальмовують. Асфальт довкола просто посічений мінометами. Виглядає, наче хтось довго крошив його штиковими лопатами. Бетонні блоки так само посічені і чорні від диму. Довкола розкидано розмоклий одяг, порожні пляшки з-під води, упаковки з-під медикаментів, ламане дерево, рваний папір, гнутий метал. Збоку на землі попереджувальні знаки. Керують усім троє чи четверо бійців. Нервові, злі. Зайшли, бо очевидь нещодавно, що інопод залишився нічиїм. До блінжанів не лізуть, не хочуть розкидувати. Стоять під дощем, перевіряють транспорт. Водій підганяє ласт поближче. Взираю розбите вікно, до нього підходить боєць. Руда-борода, зимове взуття, наприклад, автомати намотану джгут. Водій щось весело перепитує. Жартує, але бородатий у відповідь лише кривиться, зазирає до салону. Ваша повільно підвертається до вікно, аби не привертати увагу. І помічає, в надтріснутому дзеркалі заднього виду із заслаза вирулює ще один боєць. Йде важко похитуючись і розмірано б'ючи кулаком по розстріляній автобусній обшивці. Невисокий, коротконогий, у важких високих черевиках. Просто волосий, короткострижений, зовсім ще молодий, сивий. «У зеркальних сонцезакисних окулярах, зі свіжим шрамом уздов черепа, на руках шкіряні рукавички без пальців, темні, скривавимо шмаття, наче він м'ясо на кухні кулаками відбивав. Йде, наближається, на жінок навіть не дивиться. Не цікаві вони йому, відчуває, що найцікавіше попереду, поруч із водієм, підходить і відразу ж зустрічається поглядом із пашею». І паша бачить, як міниться його обличчя, як пливе погляд, як смертельно здригається праве око, не би він бере пашу на приціл, і щелепи йому аж зводить від здогадки, і зубами він скрипить від люті. Паша дерев'яніє, малий, що стоїть, утікнувши з паші обличчям у живіт, спиною відчуває, що щось не так, але розвернутися не може. Притиснутий пашею до дверей, тому лише підводить очі і питає пошепки що? «Нормально», – так само пошепки відповідає Паша, не зводячи очей з бійця. «Все нормально». А боєць думає, що це він йому говорить, до нього звертається. І від цього ще лютіше скрипить зубами. «Що?» – говорить, сковтуючи слину від накоченої злоби. «Що, блядь, нормально?» «Паш!» – питально спликає Паша за рукав малий. «Нормально, нормально», – лише відповідає Паша, міцно-міцно стискаючи малому плече своїми скам'янилими пальцями. «Що?» – заводиться боєць, руче, з плеча автомат. «Що?» Але тут, побачивши все це від плит, енергійно відходить зовсім молодий військовий. Чорна підкочена шапочка, темне волосся, худий, усміхнений, долоня, впевнено, лежить на прикладі, підходить, засирає за спини свого товариша, бачить пашу, посміхається, розуміє, що знає його, хоча не може згадати звідки, але знає, точно знає. І паша його теж знає, і теж не може згадати. І ось вони дивляться один на одного, якусь мить зовсім коротко. Але бій вистає стає цього часу, аби покласти долоню на плече своєму товариші вагомо і непереконливо. «Нормально, Рустами!» – каже далі, посміхаючись, радше з інерцією. «Нормально, свої, пропускай!» Рустем смикає нервове плече, ніби хоче скинути чужу руку, але молодий не відпускає. Усміхається, міцно тримає. Рустем лише звужує очі від ненависті й недовіри, скрипить зубами, але стримується, мовчить. А оскільки він мовчить, то й решті присутніх теж не має чого особливо сказати. Водій махає на прощання бородатою рукою, лас рушає, прослизає між бетонними блоками, виїздить на міст. Лише тут паша відчуває, як йому страшно, липко і холодно. Ніби хтось підійшов, дістав із мішка його смерть, показав йому, а потім сховав назад у мішок. Але ж він її вже побачив. Він же розуміє, що дістати її можуть будь-коли, будь-де. І звідки він його знає? Цього молодого. Хто це? Хто це був? Хто це? Питає його малий. Хто це був? Не знаю, відповідає Паша. Не пам'ятаю. Та ну, недовірливо води на нього малий. Ти його, мабуть, учив. Мабуть, не заперечує Паша і тут таки згадує. Два роки тому, чи три, коли це було, весна, здається, квітень, чи травень. Травень, точно, багато запахів нових, свіжих. Місто, висотки, холодний під'їзд, тісний, як домовина, ліфт. Останній поверх, свіжовироблений коридор, з-під вапна проступають темні плями. Приварені до стіни залізна трабина, відчинений отвір. «Що він там робить? До кого він прийшов?» – Паша намагається згадати, але не встигає. Над їхніми головами освічується небо. Сіре, дощове тло прибивають яскраві повздовжні спалахи. Гради б'ють з території заводу. Просто над їхніми головами. Світлі тіні злітають над ними і летять на інший бік міста, на північ, за окружну. І Паша знову відчуває, як у серці йому втискається пружина» прискорюючи його серця, роботу, штовхаю пашу вперед. Вперед, подалі звідси, доки сюди нічого не прилетіло у відповідь, доки спалахи не осипались на землю, залуваючи все металом і смертю. Водій теж напружується і витискає зла за все, що можна, а можна не так уже й багато. Автобус суне промозоною, минає один завод за іншим, потім базу, за нею складські приміщення, головне подалі звідси. Дополік По вздовж дороги, шлагбауми зачинені, залізні ворота. Головне проскочити промзому, де жодної душі. Станеться що, ніхто не дізнається, ніхто не допиє, може. Пружина тисне зсередини, прискорює рух крові. Головне подалі звідси, думає Паша. Водій, схоже, так наляканий, не чекав, що валитимуть просто над ним. Тепер ось крутить кермо, крутить і вже навіть нічого й не приховує. Ні своєї втоми, ні злості, ні страху. Так само, як той боєць, думає Паша. На посту, молодий, усміхнений. Той теж нічого не приховував. Усе в нього на обличчі було. Це було в його посмішці. Паша згадує бійця. Згадую його переможну посмішку. Ну так, той справді нічого не приховував. Ніби говорив Паші, ось він, я взяв штурму це йобане місце. Зайшов на блокпост, вибив звідси всіх, зачистив. Це я тут усе контролюю, це від мене тут усе залежить. Можу здати тебе, сука, з твоїми кишками, але давай вали. Нахуй ти мені потрібен, їдь звідси, вибирайся, подалі звідси, сам здохнеш. І щось іще, щось іще там було, думає Паша Гарячкова. Але що? Свіжовибілений коридор, металева драбина, останній поверх, щось із минулого життя. Коли стає зовсім холодно, так що малий обхоплює його руками, аби хоч якось зігрітися. Коли водій пхає руки в кишені, провалюється до керма, кермуючи животом. І коли жінки перестають голосити, кутаючись з головою в подушки та ковдри. Вони так викочуються за останній заводський паркан, перетинаючи чорне, зорене поле, і вкочується в поселок». Паша витягнув голову в плечі. Повернувся боком до лобового скла, аби не так видувало, а тут не стримується, визирає на дорогу, дивиться, що там попереду. А попереду в них довга вулиця з приватними будинками. Багато будинків зі слідами обстрілів, діри в шифері, чорні мітки на стінах та парканах. З позаметалевих зелених воріт визирає хтось місцевий, наляканий, озвірілий, дивиться на прибульців і з підозрою, мовляв, хто такі, за чим приїхали, головне, чи будуть знову стріляти. Паша тут був пару разів у дитинстві зі старим, собто нічого не пам'ятає, принаймні, нічого доброго. Робітниче селище побудоване при шахті, яке у 70-х зрослося з містом, хоча завжди було відділено від нього безкінечною промзоною». Повна автономність, окремішність, хоча всі так чи інакше працюють у місті. Точніше, працювали. До війни. Тепер поселок відрізаний, бої за нього велися з осені. Хоча й припинилися вони тут доволі давно. У місті ще стріляли, а тут уже почали латати шифер і городити нові паркани. Куди ж без парканів? Лас суне головною вулицею. Доїжджає до кінця в історичний, сказати, б, центр. Підкочує до автобусної зупинки, зупиняється. Паша промерзлими до кісток пальцями відчиняє двері. Вони з малим вивалюються назовні, як парашутисти, що стрибають з одним на двох парашутом. Тіло затекло, ноги заніміли. Одяг вагкий, голова важка. Десята година. Приємний січневий ранок. Паша відразу спомічає, що змінилося за тих 30 років, коли він тут був останнім. Нічого не змінилося. Церкву нову побудували, і супермаркет, ну і все старе селищна рада боїться без прапора. Попередній державний, схоже, забрали, новий вивісити не встигли. Старий будинок культури без жодних ознак життя. Школа віддалік теж порожня, над футбольним полем висить дощ. Збоку тягнуться будівлі крамниць, біла цегла потемніла від часу, синя фарба віконних рам. Приліплені до дверей релей плакати з кока-колою і натовп. Чорний, мовчазний, слідкує за ними напружено і недовірливо. Так і дивляться. Кинуться, розірвуть на шматки. Жінки починають вивантажуватись. Викидають через вікно мішки і подушки, виходять на дощ. то учуться довкола паші, продовжуючи сприймати саме його за головного, Не відходячи від нього, перекладаючи на нього відповідальність за все, що з ними далі станеться. Коли всі визнажуються, водій кидає оком на один натовп, той, що вже відданий, стоїть біля крамниці. Потім на пашу, що мокне тепер зі своїм десантом, криво посміхається, заводить машину, здає назад. І ось два натовпи стоять один проти одного. Два тлуми мокрих і лютих пасажирів на порожній автобусній зупинці. І розділяє лише 100 метрів густого і вухого січневого повітря. Стоять і не знають, чого чекати один від одного. Про що один із одним говорити? Паша теж не знає, про що говорить. Стоїть, розглядає натовп напроти. Вирізняє в ньому кілька старших чоловіків у чорних куртках. І жінку в малиновому пуховику. І дві кодівчат років десяти, що стоять самі, зовсім без дорослих. Зі шкільними ранцями, за плечима, а решту і не розрізняє. Так, плями облич під хустками і теплими шапками. Глибокі западини очниць, пасма волосся, що вибирається з капюшонів. Наспіх намальовані губи, розмита дощем фарба під очима. Жінки, переважно жінки, дивляться суворо, ніби здогадують про щось недобре. Ніхто навіть не посміхається. Паша згадує, як криво посміхнувся водій. Згадує посмішку того пацана на блокпосту, який впізнав його, але нічого не сказав. І раптом усе згадує». Передвоєнний рік. Минуле життя. Паша репетитор ганяє цілу весну веселого 16-річного пацана. Готує до вступних. У пацана солідний, неприємний тато. Торгує вугілля. Хоче відправити сина до столиці, потім і сам збирається туди переїхати. Знайшов Пашу. Потрібно знати мову на перспективу. Паша хороший і недорогий спеціаліст. До того ж, постійно мовчить. У сенсі не говорить зайвого. Мовою говорять лише під час уроків, ніби це якісь медичні терміни, якими просто немає застосування в щоденному житті. Пацан про перспективу все розуміє і до столиці хоче. Справді, що йому тут робити у місті? Вугіллям торгувати? Вугіллям торгує його тато, їм вистачить. Тому треба вчити. Проблема лише, що він усе це ненавидить. І Пашу, і вугілля, і свого тата. Тата найбільше. Хоча Пашу теж не слабо і навіть не приховує цього. І ось Паша приїздить до нього двічі на тиждень. У середу і суботу. Зі станції йде по вокзалу пішки. П'ятнадцять хвилин. Пацан живе у своїй квартирі. Невеликий, двохкімнатній у панелькуному будинку на останньому поверсі. Дев'ятому. І щоразу їхні заняття завершуються скандалом. Себто скандалить пацан. Паша лише вислуховує. Кілька разів уже хоче відмовитись, телефонує татові пацана, але той напередливо просить продовжувати заняття. Доплачує навіть. Небагато, що правда. А одного разу у травні, здається. Дні були теплі, небо ясне і високе. Тато припирається до малого на квартиру саме під час уроку. З ревізією, так би мовити. Пацан чомусь перемикає на Пашу. Він уже навіть і не дивиться. Заводиться. Починає кричати. Та ж то теж особливо на церемоніця. Батьки і діти – одне слово. Паша пробує втрутитися. Заспокоїти й обох, але спочатку його посилає пацан, а потім і тато теж. А коли пацан, піймавши кураж, посилає й тата, то й не стримується і заряджає йому в голову. Пацан валиться на крісло, але відразу ж підхоплюється, пускає слину, витирає сльози, безпорадно і скажемо, скрипить зубами і вибігає геть. Тато біжить слідом. Паша інтуїтивно відчуває, що щось не так – Теж вибігає, навіть устигає побачити, як малий видряпується металевою драбиною вгору, на дах. Як слідом за ним, важко вилізає тато, як вони по черзі зникають у пройомі люка. Паша лишається внизу, дивиться вгору, на яскраво синій квадрат травневого неба. І повторює подумки. Головне, щоб він не співзнув униз. Головне, щоб не стрибнув. Минає літо, пацан так і нікуди не вступає. Провалюю іспити, причому не змовив. Хоча паша все одно переживає, думає, що його провина тут теж є. Хвилюється, чи не буде в нього тепер проблем із татом пацана. Але Пашу ніхто не чіпає. Пацана він більше не бачить і швидко про нього заубуває. А ось довелося згадати, як же так, думає Паша, розглядаючи темний натовп перед собою. Як же так сталося? Як я не помітив, що мої учні тепер воюють проти мене, як я це пропустив. Хоча пробує він себе заспокоїти, чому проти мене? Не проти мене, до чого тут я? Та ладно, не проти тебе, тут таки не погоджується він з тобою. Зрозуміло, що саме проти тебе, конкретно проти тебе. Проти всього того, що з тобою пов'язане. А що зі мною пов'язане? Не розуміє сам себе, паша. Та все відкладає він собі. І той предмет, і твоя школа, і прапор, який над нею висить. Вони за це воюють, точніше проти цього». Чому він мене не здав, думає Паша? Чому відпустив? Міг же здати. Було ж за що, чесно кажучи. І що б тоді було з малим? Тут Паші знову стає страшно. Дуже страшно. І дуже холодно. Так набіщиків несуть на цвинтар. на наквапливо вулицею, нікуди не поспішають, тягнуть домовину, минають останні хати, виходять на околицю, мов би виносять якийсь непотріб. Подалі від чужих очей, подалі від дому. Те саме і тепер. Натовп розтягується вулицею, ніби пожежний шланг, тягнеться крізь дощ на передмістя від центру. Перші вже губляться за дощовою завісою, останні ще товчуться тут, коло крамниці. Сперечаються, переконують один одного, перед тим натовпи зійшлися. Почали розпитувати, хто звідки, хто куди, відразу з'явилися найбільш обізнані, які говорили, що ввечері поселок обов'язково будуть відбивати, що на станцію цілу ніч прививали ешелони з технікою, звідкись із Харкова, і сьогодні все це рушить сюди, аби відбити поселок. На питання, навіщо його відбивати, лунали вичерпні відповіді, що по-перше тут шахти і вугілля, по-друге звідси пряма дорога до міста. По-третє, тут ніхто не чекає. Ці, що вчора зайшли, всі в місті, на посілку їх зовсім немає. Заходь, забирай, вішай на селище, раді, державний прапор. Чоловіки багатозначно мовчали, даючи жінкам перебивати себе по тому так само, безцеремонно перебивали жінок і говорили, що ніхто як наріч сюди не потикнеться, станцію ще вчора розбомбили разом із технікою. Але тут лишитися все одно не можна. Місто будуть відбивати. Ці нові, які зайшли, відступати будуть, напевно, через посьолок. Через пару днів тут каменя на камені не лишиться. Жінці на це заперечливо кричали, поклалися на родичів, з якими говорили дослівно вчора, а ті, зі своєю чергою, спілкувалися з ким треба і казали, що ніхто відступати не буде, що нова влада надовго, тому тікати треба буде в будь-якому випадку». А чоловіки на це приземливо гмикали, мовляв, ну-ну, надовго, а як же домовлятися, стругуються, ці залишать місто, ті повернуться, а нам справді краще б звідси кудись звалити. Про те, що треба валити, говорять усі. Хтось переконано і різко, хтось тихо і розгублено. Залишається, ніхто не хоче. Паша намагається зрозуміти, куди вони всі збираються валити. Як вибиратимуться, як і тимуть, закликає до порядку. Простить слова. Але його вже ніхто не слухає. На нього вже ніхто не звертає уваги, хіба що озираються недовірливо, коли він підходить, говорить стишину. Аби він не почув, відвертаються від нього, приховують щось важливе. Нарешті малий не витримує. Що ти з ним взагалі говориш? питає. Хай вибирають куди хочуть, не чіпає їх. Паша раптом помічає малого. Той відранку якийсь тихий, мовчить увесь час, не курить, не дістає на нього. Ховає руки в кишені, відвертається від дощу. З ним усе добре, хвилюється Паша. Не вистачає, що щось тут притихло. «З тобою все добре?» – питає. «А з тобою?» – так само зацікавлено, – відповідає Малий. «Послухай». Паша сідає на мокру сходинку, намагається говорити спокійно і переконливо. «Треба звідси йти. Тут лишатися не можна». «І куди ми підемо? питає його Малий. «Додому». «Полями цікавиться Малий». «Підемо з усіма», – говорить Паша, подумавши. «Вони хочуть за місто вийти через переїзд. Там ніби блокпост порожній. Наші вчора вийшли, ці ще не зайшли». «Ващі?» – гмикає Малий. «Ну ладно, не починай», – сердиться Паша. «Там фактично фронту зараз немає. Можна перейти на інший бік. Дійдемо, куди-небудь виклачемо таксі. Ввечері будемо дома, якщо там не розбомбили все». «А скільки йти?» – пелепитує Малий. «До переїзду уточнює». «Кілометрів десять», – говорить Паша. «І від переїзду до найближчого селища ще кілометрів десять». «Ого!» – дивується Малий. «Як же ми дійдемо?» «Дійдемо», – говорить Паша. «Захочемо – дійдемо. А якщо там справді все розбомбили?» – питає Малий тихо. «Та ладно», – заспокоює його Паша. «Ніхто нічого не розбомбив, не хвилюйся». «Ти сам не хвилюйся», – каже йому на це Малий. «Не розбомбили, то й не розбомбили». Ставай говорить і рушає за натовпом, паша встає, озирається на місто. На півночі за смугами дощу час від часу здригається повітря. Мов би, за важкими шторами хтось робить капітальний ремонт. Вулиця порожня, небо схоже на гору залізничної білизни, накиданої в купу під купу провідника. Важкі, нагромаджені хмари, лежать до обрію, розкидані й вивернуті. Процесія розтягується вулицею, йдуть, ніби справді проваджають когось в останню печальну путь. Жінки тягнуть клунки, оминають ями з водою, хоча це мало допомагає. Вода всюди, холодна, зимова. Третій день я намагаюсь кудись вирватися, думає Паша. Третій день бігаю по колу, як цирковий відмідь. І кінця цьому забігу не видно. Третій день я йду з якимись людьми, яких навіть не знаю. Так, наче якась пружина у повітрі штовхає мене уперед. Жене, не дає зупинитись, і їх усіх, дивиться паша довкола. Так само жене, так само шкода, штовхає подалі від дому, хоча дому половини з них просто немає і рідних немає. Ось вони й блукають окружною, не маючи жодних шансів вижити. Ходячи по колу, ходять довкола свого міста, і я з ними чомусь ходжу і. Малого з собою тягну. Малий Пашу найбільше й хвилює. Кросівки в нього зовсім не на таку погоду. Ноги, вочевидь, давно намокли. Як вони дійдуть, незрозуміло. Можна було б звернутися до когось із місцевих, попросити, аби довезли, але місцевих просто немає, поселок ніби вимер. А вони ось лишилися, виходять із нього останніми». Тут довгою порожньою вулицею місять мокрим зуттям кашу зі снігу, бруду та піску. Минають темними потоками чужі подвір'я. За останнім парканом починається степ. Сніг аж синіє від вологи, з чорними біталими на увзвищах і ледь видимою колючою лісосмугою на обрії. При дорозі по череву в заметі стоїть стара швидка. Двері з боку водія вирвані з м'ясом, валяються поруч у снігу. Задні двері стримлять дороги, всередині порожню лежать брудні ганчірки, камуфляжна куртка, запаска. Нато вминає, налякано оглядаючи покинути авто. Деякі жінки хреститься, можна навіть подумати, що хрестяться вони на червоний хрест швидкої. Паша йде, поклавши руку, на плече малому. Малому, певно, важко, але руки не прибирає, так тепліше». Добре б йому було ноги просушити, думає Паша стурбовано, шкарпетки поміняти, бо не дійде, доведеться тягнути на собі. Те, що легко не буде, він розуміє відразу. Вже з посьолком дорога йде під гору. Спочатку всі сунуть бадьору, намагаються виперети один одного чи бодай не збавляти темпу. Проте вже за пару кілометрів серед поля жінки зупиняються, сідають при дорозі на власні клунки – Підпочиваючи, переводячи погляд, намагаються зігрітися під дощем. Дрібним, невидимим, але неупинним. Одна жінка жінок у хустці, під якою не видно обличчя, у жовтому пальті і високим гумаках, сидить на перевернутому відрі. Опустила голову, дивиться під ноги. Не рухається. Паша не витримує, підходить, хоче допомогти. Жінка рвучко підіймає на нього обличчя. Виразка на шкірі, криваві потріскані губи – Паша робить крок назад, мимоволі відводиться погляд. потім набирається духу. «Все нормально?» – питає. «Допомогти?» Жінка дивиться на нього, нічого не розуміючи. І нічого не відповідаючи, ясна річ. Паша стоїть над нею, згорбившись, і намагаючись не дивитися їй в очі. Малий боязко визирає йому за спини. «Допомогти вам?» – знову питає Паша. Жінка запережливо викидає уперед долоню. Толоня у неї теж у виразках. Паша бере малого за плече тягне вперед. «Да, чи ти їй допоможеш?» – роздратовано говорить йому хтось у спину. Паша озирається. Якийсь школяр років п'ятнадцятий, але невисокий, від пашеного малого всього на голову вищий. Чорна шапочка за дідасом, весняна куртка зовсім не тримає тепла. Мокрі кросівки, якими він провалюється в снігову кашу. Вимерзлий наскрізь, ховає руки в кишені. Тягне на спині старий, вигорілий від сонця, туристичний рюкзак. Дивиться на Пашу з викликом, шморгає носа. Звідки взявся тут, незрозуміло. «Ти що, її знаєш?» – питає Паша. «Що її знати?» – дивується малий. «Вона тут живе, її усі тут знають. Тут сиде, не розумію, Паша, у посілку?» «Ну», – підтверджує школяр. Що в неї шкірою?» «Я їбу», – чесно відповідає школяр. «Хвора вона, не підходь до неї краще». Так, а що вона тікає, далі не розуміє Паша, як вона тут живе. Всі тікають, і вона тікає, пояснює школяр. Я ж кажу, хвора, не підходь до неї, нагадує. Накидає на голову капюшон, обганяє Пашу з малим, стрибаючи калюжами, біжить уперед. Дорога опадає вниз, у долину. Снігу довкола стає ще більше. У росте очеред. гострі стебла мертво показують напрямок вітру. Жінки все частіше зупиняються. Замотують дітей у